Kniha 5.21 Vasišta pokračoval. Poté, co byl pávana punjou poučen, došlo u něj k probuzení a oba bratři pak žili jako osvícené bytosti nadané moudrostí a přímým pochopením. Putovali lesem, jednali podle svých přání a jejich činnost byla čistá, bez kazů a nedostatků. Za příslušný čas opustili svá těla. A jako zasnou lampy, když jim dojde olej, dosáhly oba konečného osvobození. Kořenem všeho utrpení jsou touhy a chtění, rámo. Jedinou rozumnou cestou je zříci se veškerého chtění a neoddávat se mu. Podobně jako se oheň rozhoří větším žárem, když přidáme palivo, tak se myšlenky množí přemýšlením. Myšlení ustane jedině vyloučením myšlenek. Proto naskoč do kočáru nemysly a na svět ponořený v utrpení pohlížej se soucitem a nezaujatostí. Povstaň, Rámo. Takový je pravý stav Brahmy, ječirý, osvobozený od tužeb a neduhů. Získáním tohoto stavu je i někdejší hlupák zbaven iluze. Kdo po této zemi putuje společně se svým přítelem moudrostí, a svojí družkou uvědomělostí neupadne do iluze. Ve třech světech neexistuje nic ceného, co by si člověk mohl přát a co by mysl, prostá chtění a tužeb nemohla mít. Kdo je vyléčen z horečky tužeb, toho nezasáhnou v zestupy a pády neodmyslitelně spjaté s každou vtělenou bytostí. Mysl získá naplnění jen naprostou nezaujatostí a ne tím, že bude naplňovat své touhy a naděje. Pro ty, kteří jsou oproštěni od lpění a toužení, jsou tři světy svou rozlohou velké jako stopa telete a trvání jednoho kosmického cyklu je jako okamžik. Chlad ledu na vrcholocích Himála je nelze srovnat s chladnou myslí mudrce oproštěného od tužeb. Světlo měsíce při úplňku není tak jasné, oceán tak plný a tvář bohyně hojnosti tak prozářená, jako je jasná, plná a prozářená mysl oproštěná od chtění. Až když jsou odříznuty všechny touhy a naděje, které tvoří větve stromu mysli, vrátí se mysl ke své podstatě. Odmítneš-li poskytnout nadějím a tužbám ve své mysli útočiště, pak pro tebe přestane existovat strach. Jakmile se mysl osvobodí od proudu myšlenek vyvolaných nadějemi a tužbami, stane se nemyslí, a to je osvobození. Myšlení založené na tužbách a nadějích se nazývá vryty, neboli prout myšlenek. Pokud člověk zanechá toužení, vryty zmizí. Odstranili se příčina, zmizí sní i důsledek. Chceš-li obnovit klid mysli, zbav se příčiny neklidu, zbav se nadějí a tuže.